Să lucrăm la potențial maxim. Viața noastră, astăzi, să fie la un nivel mai superior, să fie mai spiritual, să fie mai maturi ca ieri și mâine mai maturi decât astăzi. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Și Isus Hristos a spus, eu am venit, scopul venirii Lui, eu am venit ca oile mele, Cine sunt oile marelui păstor? Noi, care ne încredem în el. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Pasajul pe care l-am ales în această dimineață să-l citesc, în care nu voi intra într-o tratare exegetică, dar este, sunt acolo două cuvinte care mă interesează în mod special.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 destoinic pentru orice lucrare bună. Două lucruri foarte importante. Voia lui Dumnezeu, motivul pentru care această carte ne-a fost dată nouă și a fost tradusă în limba română, este ca noi să tindem spre desăvârșirea. Adică, așa cum spune Pavel în Efeseni, să ajungem la statura de om mare, să fim asemenea chipului Fiului Lui, să ne asemănăm cu Iisus Hristos. Și când oamenii ne vor vedea pe stradă, să zică, nu-i cumva Iisus ăsta? Când oamenii vor vedea cum vorbim, cum acționăm viața noastră, vecinii noștri să-și pună întrebarea, nu cumva... Este Isus acesta. Nu cumva. Isus este printre noi. Și într-adevăr, Isus vrea să fie în lumea de astăzi, în secolul XXI. Vrea să se plimbe pe străzi, să stea în birou, la școală și oamenii să-l vadă prin tine și prin mine. Doamne, ajută-mă să pot să prezint chipul tău în tot ceea ce fac. Cum poți să fii mai bun? Cum poți să lucrezi la potențial maxim? Biblia nu este dată doar să o citim ca pe o carte, să lecturăm. Biblia nu ne este dată doar să o studiem, să descoperim anumite lucruri interesante despre care alte cărți nu vorbesc. Chiar dacă Biblia... Este recunoscută ca Cartea Cărților, scopul pentru care Dumnezeu ne-a lăsat această carte, această scrisoare a Lui, este ca viețile noastre să fie transformate și să fie conforme cu voia Lui. Cunoscându-L pe Dumnezeu, cunoscând și având o relație zilnică cu Dumnezeu, viețile noastre să fie schimbate. Primul lucru pe care trebuie să-l facem pentru a vedea că ceva se întâmplă în viața noastră este să ne dăm toate silințele. Este primul lucru pe care noi trebuie să-l înțelegem și pe care trebuie să-l aplicăm în viața noastră. Noi trebuie să înțelegem că în momentul în care noi venim la Dumnezeu, nu stăm tolăniți și așteptăm ca Dumnezeu să facă pentru noi toate lucrurile. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de toți oamenii. Dați-vă și voi toate silințele. Nu fi leneș, nu fi pasiv. Nu încerca să te mulțumești cu cine ești și cum ești. Pentru că voia lui Dumnezeu este să crești. Voia lui Dumnezeu este ca în fiecare zi să se întâmple ceva în viața ta. Omul nou, care este în tine și care s-a născut în urma predării tare înaintea lui Dumnezeu și care crește prin cuvânt și prin lucrarea Duhului Sfânt, trebuie să crească în fiecare zi în viața ta. Ridică ștafeta. Fixează-ți nivele superioare, nu fi mulțumit cu mediocritatea. Este foarte important, frații mei, oamenii din jurul nostru și vremea în care noi trăim astăzi, în mare majoritate, se complac în situația în care se află. Trăiesc de pe o zi pe alta. Sunt stresați pentru că nu au siguranță și nu au certitudine. Voia lui Dumnezeu pentru noi este să ne ridicăm ștafeta, să ne ridicăm la nivele superioare, să nu încetăm să visăm, să nu încetăm să ne planificăm, să nu încetăm să dăm viselor noastre un nou impuls pentru ca să putem face pași adevărați în vederea realizării acestor vise. Un tată se plimba împreună cu copilul lui de cinci ani, care l-a privit acasă, l-a privit pe tatăl său în relațiile pe care le are și cu toate că avea cinci ani, a observat câteva lucruri foarte importante, și în discuția pe care ei o aveau, la un moment dat copilul vine în fața tatălui și se uită în ochii lui și îl întreabă Tatei, când voi face și eu lucrurile pe care le faci tu? Când voi avea această dexteritate? Când voi ști să vorbesc atât de cursiv? Când voi putea să rezolv, să repar toate lucrurile? Și tatăl s-a uitat cu dragoste în ochii lui și i-a spus, copilul meu, când vei crește mare, tu vei face mai mult decât am făcut eu. Și de atunci, în inima acestui copil, s-a sălășluit această dorință de a crește mare și de a face mai mult, mai bine decât tatăl său a făcut. Până și Iisus Hristos a zis, dacă veți crede în mine și în cuvintele pe care le spun și veți face voia Tatălui nostru, veți face lucruri mai mari decât pe cele pe care le-ați văzut. Frații mei, ne găsim într-o posibilitate și pe o trambulină de pe care putem să ne ridicăm și chiar dacă muntele din, via din fața noastră ne sperie, noi trebuie să înțelegem că dându-ne toate silințele, vom reuși să ajungem la înălțime. A fost un om al lui Dumnezeu, Gedeon. Un om al lui Dumnezeu care avea o imagine de sine foarte săracă. Un om care se ascundea, era fricos, un om care a privit spre moștenirea familiei lui și a zis, vin dintr-o familie de nimic, nu poate ieși nimic de aici. Și când îngerul Domnului i s-a prezentat, el a prezentat această imagine de sine foarte săracă și Domnul i-a zis, Gedeon, eu du-te cu puterea pe care o ai. Eu voi fi cu tine. Frații mei, aș vrea să punem în ecuația vieții noastre pe Dumnezeu. Puterea noastră, potențialul nostru, înțelepciunea noastră, tot ceea ce avem, aș vrea să punem înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, cu puterea pe care o am, Vreau să merg înainte având conștiența că tu ești cu mine, că nu mă lași să fiu singur. Apoi, este foarte important să schimbăm mediul care ne blochează creșterea. Dacă vă amintiți, la vremea respectivă când vorbeam despre subiectul acesta, am zis, este una să plantez un strejar într-un ghiveci. Și este alta să-l plantezi în pădure. Dacă mediul în care tu te afli, cu toată străduința ta, cu toată silința pe care tu -ți o dai, îți blochează creșterea, schimbă mediul acesta, mută-te din ghiveci în pădure, unde poți să crești și să te folosești de toate talentele, darurile și potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în tine. Al doilea lucru foarte important. fi pozitiv față de tine și față de situațiile prin care treci. Nu fi negativist. Nu fi nemulțumit. Nu borborosi și nu bombăni toată ziua că n-ai de ajuns, că nu poți, că ești sărac ci privește și deschideți ochii tăi. și privește din punct de vedere al binecuvântării lui Dumnezeu și al faptului că tu ești un copil al lui Dumnezeu. Tu nu ești oricine, tu l-ai pe Dumnezeu de partea ta și Dumnezeu este Cel care vrea să-ți dea putere. Nu mai asculta vocea acuzatorului că ești slab, că nu ești bun de nimic. Nici chiar vocea părinților tăi care, neștiind ce fac, ți-au zis, nu vei fi bun de nimic, vai și de tine, vai și de viitorul tău. Ei n-au știut că pun un blestem peste viața ta când au rostit. Poate au fost supărați, poate au fost necăjiți când au rostit aceste cuvinte. Scutură-te de puterea acestor cuvinte și vină înaintea lui Dumnezeu și privește-te pe tine cine ești în Hristos. Privește-te pe tine că ești un copil al lui Dumnezeu și tu ești acela care poți să acționezi și să lucrezi cu puterea ta. Nu aștepta ca alții să te laude. Sunt oameni care dacă nu-i laudă cineva ei se sting, flacă lor se stinge. Încurajează-te pe tine! Sunt oameni care știu să se încurajeze și spune, nu e așa, am fost bun. Ce bine am vorbit! Ce bună lucrare am făcut! Teo, ești bun! Trebuie să ne spunem lucrul acesta. Frații mei, nu trebuie să tânjim și să trăim numai după aprecierile oamenilor din jurul nostru. Avem nevoie să ne încurajăm singuri. Așa cum David făcea, se uita la el și vedea că este cu gențile sparte și a încercat să se ridice și a zis, Suflete, trezește laudă-L pe Domnul! Stai înaintea Lui Dumnezeu cu toată puterea. Poate că n-ai chef să lauzi pe Domnul. dă o palmă și spune, trezește-te. Ai venit la închinare și la biserică în prezența Domnului, ți-ai fixat întâlnire cu Dumnezeu și vrei să lauzi pe Dumnezeu. Lasă problemele tale, pentru că așa cum ni se spunea dimineață, ele vor fi rezolvate în prezența Lui Dumnezeu. Acceptă-te pe tine însuți. Schimbă însă ce se poate schimba. Dar ce nu se poate schimba, lasă pe mâna lui Dumnezeu. Poate că sunt lucruri pe care nu le pot schimba. Deja vei încerca să mergi la plastician, să plătești o grămadă de bani acolo. Dacă poți și îți permiți, fă și lucrul acesta. Dar acceptă-te pe tine însuți, încrede-te în tine însuți. Este foarte important aspectul acesta. Declară cu toată certitudinea, pot totul în Hristos care mă întărește. Se vor uita oamenii la tine și poate că în momente critice vei declara cu toată fermitatea, pot totul în Hristos care mă întărește, sunt gata să merg înainte, nu mă opresc, nimic nu mă poate opri. Aș vrea să vă amintiți de Ilie. Ilie, care era batjocolit și acuzatorul, era pe el în fiecare zi, îl urmărea. Ahab și Izabela l-au condamnat și au zis, chinuiești poporul acesta, nu ți rușine, Băi, tu care te pretinzi prorocului Dumnezeu! Și era hulit încât și-a dat seama și a zis, sunt singur în lumea aceasta! Singurul proroc care a mai rămas! Și la un moment dat ajunge să se confrunte cu 450 de proroce a lui Baala, pe care Ahab și Izabela îi susținea și îi hrănea din casa lor împărătească. Și vrea să-l priviți pe omul acesta care era hulit din toate părțile, cu câtă îndrăzneală, cât de pozitiv se vedea el, cu cât curaj a venit în fața acestei mulțimi și după ce a pus altarul și jertfa pe altar, a zis, turnați apă pe ea, încă o dată turnați apă pe ea, încă o dată turnați apă pe ea. Și oamenii au zis, Ăsta e nebun, domne. Ăsta e nebun. El avea încredere în Dumnezeu. Și a avut curajul să spună, chiar dacă veți turna apă, focul lui Dumnezeu va aprinde această jertvă. Frații mei, stimați creștini, sunt situații similare, poate mult mai inferioare ca intensitate în viața noastră de multe ori. Haideți să-l credem pe Dumnezeu în stare, să-și apere onoarea, să-și apere puterea și oamenii să vadă și să -l laude așa cum Israel a făcut în urma acestei victorii. El este Dumnezeul adevărat care închide cerul și deschide cerul când vrea El. Aleluia! Al treilea lucru foarte important. Dezvoltă relații bune. Fii atent cu, tine, cu cine te întovărășești. Cine sunt prietenii tăi? Pentru că oamenii cu care petreci timp te vor influența în bine sau în rău. Ei vor avea un impact în viața ta. De aceea... Dacă vrei să fii mai bun, analizează-ți cercul de prieteni, relațiile pe care le ai. Iisus Hristos a avut patru nivele de relație. Relația intimă pe care a avut-o cu Ioan. Nimeni nu și-a pus capul pe pieptul lui Iisus Hristos așa cum Ioan a făcut. Și era prietenul și relația cea mai apropiată pe care Iisus avea. Apoi, a fost nivelul foarte apropiat, care este sub nivelul intim, Petru, Ioan și Iacov. El găsim că aceștia erau cu el în momente importante, în momente critice. Se pare că petrecea mai mult timp cu cei trei decât cu cei 12. Apoi, a fost nivelul celor 12 apropiați cu care petrecea timp destul de mult. Avea timpul lui liber, în mod special noaptea când petrecea în rugăciune, dar era împreună cu cei 12, pe ei îi învăța. Cu ei vroia să înceapă lucrarea pe care avea de gând să o facă pe pământul acesta. Și apoi a fost un alt nivel a relației cu cei 70 de ucenici, cu care vedem, Biblia ne spune, doar câteva secvențe, deci în funcție de timpul care îl acordăm relației noastre și de nivelul intensitatea relației, în funcție de aceasta avem relații, la care noi trebuie să veghem, pe care trebuie să ne analizăm. Și un lucru foarte important pe care aș vrea să reținem este că relația pe verticală determină intensitatea relației pe orizontală. Degeaba, și aș vrea tinerilor să fiți foarte atenți aici, când vă uitați să vă căsătoriți și analizați spectrul în pauză, ziceam unor fete mă, așa de frumoase sunteți, cum de nu vă văd băieții ăștia? Și sunt, într-adevăr. Aș vrea să înțelegeți, dacă un om, un tânăr sau o tânără, n-are relație cu Dumnezeu, cu Dumnezeu care l-a creat... Cu Dumnezeu care îl binecuvântează, cu Dumnezeu care îi vrea binele, crezi tu că vei fi mai presus decât Dumnezeu? Crezi că cu tine va avea o relație mai superioară? Dacă îl trișează pe Dumnezeu, te va trișa și pe tine. Primul lucru pe care să-l întrebi, auzi, lucrezi? Da. Ce faci cu bani? Cum îi împarți? Primul lucru, întreabă de asta. Dacă știi că nu îl înșală pe Dumnezeu, fii sigură că nu te va înșela nici pe tine. Simplu! Simplu! Haideți să ne analizăm relațiile noastre și, în mod special, relația noastră pe verticală cu Dumnezeu, pentru că cât de serios suntem în relația noastră cu Dumnezeu, așa vom fi de serioși în relația noastră pe orizontală, cu oamenii indiferent de cercul de nivelul relației noastre pe care noi trebuie să ne-o stabilim. Pentru a avea o relație bună, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că trebuie să fii un detectiv al păcii. Să urmărești pacea în orice situație în care te afli și apoi să urmărești să faci bine tuturor în orice situație te afli. Omului Dumnezeu să fie cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Frații mei, dacă noi vom urmări pacea și vom căuta să facem bine oamenilor de lângă noi, cine n-ar vrea să intre într-o relație cu asemenea om? Oamenii vor sta la poarta casei tale la rând, și vor depune cereri și vor zice Nu vrei să fii într-o relație cu mine? Aș vrea să stau câteva ore pe lună cu tine Aș vrea să te aud vorbind Aș vrea să văd cum lucrezi, Aș vrea să văd cum acționezi. E un mare har să ai un om Deosebit alături de tine Și să fii în relație cu el Apoi Trebuie să fii motivat de dragoste în tot ceea ce tu faci în relațiile tale. Dacă nu ești motivat de dragoste și dacă ai tu anumite motivații letale, relația simte imediat. Doamne, ajută-ne să avem niște relații binecuvântate care să ne ajute să creștem spiritual, să creștem spre maturitate. Al patrulea lucru foarte important și atitudine pe care noi trebuie să o avem este să ne dezvoltăm obiceiuri bune. Dacă sunt anumite obiceiuri care frânează creșterea ta spirituală, ia decizii imediate, analizează-ți viața ta pentru că 90% din viața pe care noi o trăim este formată din obiceiuri pe care noi ni le-am deprins în cursul vieții noastre. Sunt clișee pe care noi le retrăim în fiecare zi, în mod ciclic. Și dacă sunt anumite obiceiuri care te frânează, Analizează aceste obiceiuri și cu o decizie fermă decide să le eliminezi, să le elimini din viața ta. Pentru că este important ca tu să fii disciplinat și responsabil, ca tu să poți să creezi mediul și atmosfera de a crește spiritual. Dacă aceste obiceiuri te împiedică, fii atent! Și eliminele. Ca să poți să elimini aceste obiceiuri și să-ți formeze anumite obiceiuri bune, tu trebuie să stabilești prioritățile și sistemul de valori din viața ta. Nu lucra după ureche. Eram în Portland și, înainte de a predica, pastorul a pus pe cineva să cânte și Fratele, înainte de a cânta, a spus, fraților, eu nu știu muzică, dar Domnul mi-a dat ureche și eu cânt după ureche. Și în predică m-a ajutat foarte mult pentru că aș vrea să înțelegem, noi nu putem să trăim după ureche. Mi se pare mic, așa e bine. Nu putem să trăim după ureche, pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi cu o lumină care luminează pe cărarea vieții noastre și noi nu călătorim și nu umblăm în întuneric, nu bășbăim, ci noi avem această lumină și avem direcție și știm unde mergem. Noi avem priorități și sistem de valori în viața noastră. Noi știm unde trebuie să ne concentrăm, ce obiceiuri vrem să ne dezvoltăm, pentru că avem o țintă și un destin și noi alergăm, nu pierdem vremea spre ținta și destinul acesta. Doamne, lucrează în viața noastră să ne dezvoltăm aceste obiceiuri, ca să putem să vedem rezultate în viața noastră. Sunt oameni care ar vrea să fie mai productivi, dar timpul lor este foarte defectuos menajat. Ar vrea să aibă mai mulți bani, dar nici banii pe care îi au nu știu cum să-i chivernisească. Se încurcă, fac greșeli. Ajută-ne, Doamne, să verificăm timpul nostru, când ne sculăm și când ne culcăm. Cum petrecem timpul? E o mare valoare pe care Dumnezeu ne-a dat cele 24 de ore. Care este obiceiul pe care eu mi-l am stabilesc în petrecerea acestui timp, în cheltuirea acestui timp atât de valoros? Lumea din jurul nostru spune, n-am timp de atâtea lucruri și scuza cea mai frecventă este, n-am timp. Cum îți menajezi timpul tău? Cum îți menajezi banii tăi? Cum îți menajezi energia, potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în viața ta? Nu cumva îți bați joc de el. Dumnezeu a pus talente în viața ta și tu ai pus capacul pe ele pentru că îți place să stai la televizor și la internet. Dar Dumnezeu te-a pregătit pentru pe tine să faci o lucrare, să fii productiv, să investești în sistemul de valoare a lui Dumnezeu în lucruri care nu pierd odată dată lor, ci care au o valoare veșnică. Atinge-ne, Doamne, luminează-ne, Doamne, să putem să ne schimbăm obiceiurile rele. Al cincilea lucru foarte important, intră în odihna Domnului. Nu mai fi stresat așa cum lumea în care trăim este stresată, dezorientată, nemulțumită, tot timpul bombane, tot timpul frica, îi tremură și nu știu unde să fugă, ce să apuce, ce să facă. Întreabă experții și experții își încrucișează mâinile și spune Nu știu cum să ieși din criza aceasta. Este ceva peste capacitatea noastră. N-am învățat la școală așa ceva. Nu s-a gândit nimeni la această situație. Intră în odihna Domnului. În Evrei, în capitolul 4, versetul 10 și 11. Cine intră în odihna lui se odihnește. Și apoi, versetul 11, să ne grăbim să intrăm în odihna lui. Frații mei, stimați creștini, este o urgență în vremea în care trăim astăzi, guvernată de stres, să intrăm în odihna lui Dumnezeu. E atât de minunat când înțelegi lucrul acesta, că pentru tine există odihna Domnului înainte de a muri. Unii zic, oh, o intra în odihna Domnului după ce mă cheamă Domnul acasă. n aștepta până atunci, că s-ar putea să pleci mai repede. Asta produce îngrijorarea, asta produce stresul, mergi mai repede. Dar tu poți aici să te bucuri și să intri în odihna lui Dumnezeu înțelegând câteva lucruri foarte importante. În primul rând, că Dumnezeu este în controlul vieții tale. Dă-i mâna volanului vieții tale în mâna lui Dumnezeu și stai pe scaunul de rezervă fără să încerci să pui tu frână. Lasă-L pe Dumnezeu să conducă. Vrei să faci lucrul acesta? Dacă nu vrei, e stresat. Nu poți dormi nici ziua, nici noaptea. Deja baiei medicamente. Lasă-l pe Dumnezeu care conduce Universul acesta de atâta vreme pe care El l-a creat. Nu va greși cu tine. Ai certitudinea aceasta că Dumnezeu știe mai bine decât tine. Apoi acceptă voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Acceptă că Dumnezeu știe mai bine decât tine. Ești un înțelept, Dumnezeu ți-a dat minte și înțelepciune, ți-a dat talente deosebite, dar Cel care te-a creat te cunoaște mai bine. Așa. Și El are un plan cu viața ta. El are pentru fiecare din noi, un obiectiv. Noi suntem niște piese în ansamblul lucrării lui Dumnezeu. Suntem mădulare în trupul lui Iisus Hristos. Suntem petre în templul viu al lui Dumnezeu. Tu ai o funcție. Tu ai un loc. Tu ești destinat pentru ceva. Stai la locul tău. du-te și pregătește-te pentru locul pe care Dumnezeu vrea ca tu să-l ocupi. Nu te lăsa suflat de vânt încoace și încolo. Crede că Dumnezeu te iubește și vrea să te binecuvânteze. Când crezi lucrul acesta, că tu ești copilul lui Dumnezeu și că El vrea să te binecuvânteze, intri în odihnă. Apostolul Pavel era arestat și era în drum spre Roma. Erau soldați care îl păzeau împreună cu el, erau alți arestați și trebuiau să ajungă acolo și a venit o furtună puternică. O furtună puternică. Și toți erau buimăciți. Au început să arunce mâncarea în mare, căpitanul vroia să împuște pe întemnițați. Și dintre toți era unul care trăia în odihnă Domnului care stătea de vorbă cu Dumnezeu, care noaptea Domnului vorbea, era unul care se părea că va sta în fața împăratului și era o întâlnire foarte importantă pentru el. Și Apostolul Pavel, cu toată seninătatea pe față, el trăia în odihna Domnului, le spune, nu vă munciți, nu vă speriați, pentru că Domnul mi-a spus că voi ajunge în Roma. Și Domnul mi-a spus că viețile voastre ale tuturor sunt salvate datorită mie. Tu știi că poți să fii o bombă sau poți să fii o cetate de scăpare pentru oamenii din familia ta, pentru cartierul în care stai, pentru orașul în care trăiești, pentru țara în care ești. Știi tu că Dumnezeu caută oameni la nivelul unei țări pentru a binecuvânta acea țară, pentru a-o proteja de nenorocire. Ne rugăm Domnului în data de 29 pentru țara noastră și vrem ca Dumnezeu să lucreze cu puterea Lui. În primul rând vrem o trezire general în România, bisericile să-și facă lucrarea, păstorii, predicatorii, preoți să se lase călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, pentru că avem convingerea că în vremurile pe care le trăim se vor ridica oamenii lui Dumnezeu plini de Duhul Sfânt. Și știu că România nu este lăsată afară din planul lui Dumnezeu. Am toată convingerea că aici Dumnezeu pregătește ceva pentru Europa. Și pentru lumea întreagă am toată convingerea aceasta. Crede că Dumnezeu te iubește și că vrea să te binecuvânteze. A șaselea lucru, păstrează-ți conștiința curată. Mulțumește lui Dumnezeu în orice situație. Și dacă sunt lucruri ascunse în viața ta, aș vrea să știi, așa cum spune înțeleptul Solomon, că judecata lui Dumnezeu se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Dacă ai făcut rău și n-ai mărturisit înaintea lui Dumnezeu, va veni o zi când faptele tale, gândurile tale, atitudinile tale vor fi date pe ecran în fața lumii întregi. toată lumea le va vedea. Ai posibilitatea astăzi să vii înaintea lui Dumnezeu și să mărturisești orice păcat din viața ta. Și dacă tu îl vei mărturisi cu dorința de pocăință, Domnul te asigură că te iartă și te curățește de orice nelăgiuire, te curățește! Extirpă afară răul din tine care a generat păcatul acesta. Dar vino înaintea lui Dumnezeu cu toată sinceritatea și mărturisește lui Dumnezeu. Eliberează-te de încărcătura negativă a conștiinței tare. Repară ceea ce ai stricat. Dă înapoi ceea ce ai furat. Cere iertare dacă ai jignit, dacă ai bârfit, dacă ai vorbit de rău pe cineva. Dacă ai mințit pe cineva, du-te și spune-i, mă, te-am mințit și spune-i adevărul. Nu lăsa ca conștiința ta să fie încărcată. Nu lăsa ca conștiința ta, care este străjerul lui Dumnezeu pentru viața ta, să fie legat și să nu-ți poată vorbi. Și tu să mergi de capul tău. rezolvăți ți problemele emoționale respingerea din viața ta, poate chiar în perioada de copilărie ai acumulat această problemă emoțională, neiertarea, ura, dorința de răzbunare, iubirea de bani, rănile emoționale, problemele cu care tu te confrunți de atâta vreme și le ții acolo și tu nu înțelegi că uleiul lui Dumnezeu, dacă curge pe aceste răni, poate să aducă vindecare. Tu nu înțelegi puterea sângelui lui Isus Hristos, care prin Duhul Selveșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu. El îți poate curăți cugetul tău gândurile tale, dorințele tale tot ceea ce este rău în inima ta și conștiința ta poate să devină liberă și te înștiințează de dinainte stă înaintea ta și spune rău ceea ce vrei să faci, ce ai gândit, i rău Uite consecințele faptului dacă vei continua să faci lucrul acesta avem nevoie ca conștiința noastră să fie liberă să fie curată despovărată de orice povară pe care noi am pus-o pe ea, trăiește cu o conștiință luminată de Cuvântul lui Dumnezeu. Frații mei, cu cât ne alimentăm din Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât conștiința noastră este mai sensibilă, mai crează, ne vorbește. Ne vorbește Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt poate să intervină la nivelul conștiinței noastre, dacă este liberă și dacă este curată. Cuvântul lui Dumnezeu activează conștiința noastră și simțim ceva particular, ceva personal că Dumnezeu ne vorbește. Și ultimul lucru care ultima atitudine pare vrem să o trăim în viața noastră, este să unim cu credința noastră fapta. Să dovedești că ceea ce pretinzi că ești, că ceea ce spui că ești, ești cu adevărat. Că tu n-ai o credință doar de formă. Că tu nu ai doar o religie. Că tu ai o relație. Că în această relație tu te bucuri de acest simț spiritual binecuvântat, credința care te poate duce în locuri în care gândirea umană nu poate să pună în ecuație. Credința și aș vrea să crezi și să te aștepți ca să fii binecuvântat și nu blestemat. Sunt oameni, sunt creștini care trăiesc sub teroarea blestemului. Sub teroarea că Dumnezeu îi va trăzni. Când îi vreme rea, se ascund și nu îi găsești nicăieri pentru că ei zic, mă tem că Dumnezeu mă trăznește. Nu te trăznește, ai grijă. Nu? Dacă tu ai făcut anumite lucruri și Dumnezeu nu are altă soluție, s-ar putea să folosească și soluția aceasta. S-ar putea să folosească. Am analizat în ultimul timp locurile care au fost bântuite de cataclisme naturale și am discutat cu oameni de acolo și mi-au spus acolo imoralitatea și răutatea oamenilor a fost la curme. Și Dumnezeu n-a avut altă soluție decât să trimită tsunami, decât să trimită cu tremure de pământ. N-a avut altă soluție. Și Dumnezeu, după ce te avertizează, are timpul lui în care să intervină. Unește cu credința fapta. Un om care unește cu credința fapta noi i noi nu-i cu capul plecat, nu-i nemulțumit tot timpul. Și este vesel. Este plin de bucurie. Pe el, îl vezi că, într-adevăr, face pașii credinței. Se așteaptă Ceea ce este vorbit în cuvântul lui Dumnezeu ca o binecuvântare pentru copiii lui Dumnezeu se va împlini în viața lui și el se așteaptă la aceasta. El nu se așteaptă la nenorocire, el nu se așteaptă la blestem, el se așteaptă la binecuvântările care vin din partea lui Dumnezeu și se pregătește să le primească într-un vas curat, într-o inimă curată, într-o minte luminată și curățită de puterea sângelui lui Isus Hristos. Fă pașai credinței. Unește cu credința nădejdea. Cu nădejdea așteptarea. Cu așteptarea implicarea. Cu implicarea așteaptă după timpul lui Dumnezeu. Și când tu aștepți după timpul lui Dumnezeu, vei vedea împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu în viața ta. Frații mei, E atât de minunat să unim cu credința noastră fapta. M-am gândit la Avram, când Domnul i-a cerut să-l jerfească pe Isaac, după marea bucurie pe care a văzut-o și după minunile pe care el le-a văzut în viața lui, la vârstă înaintată, când legile naturale nu putea să dea loc avenimentului acestuia, s-a născut Isaac și după o perioadă Dumnezeu îi spune Avrame, vreau să unești cu credința fapta, tu ai văzut minunile mele, vreau să-L aduci pe Isaac, jertfă de ardere de tot. Aleluia! Și ce înseamnă asta? Să-L pună pe altar și să-L ardă, să-L junghie și să-L ardă. Și m-am uitat și am citit în Geneza cum acest om al lui Dumnezeu, care este denumit omul credinței, cum a unit cu credința lui fapta? S-a sculat dis de dimineață, le-a spus clujilor, pregătiți-vă că mergem la, la jertfă. Mergem la jertfă! A luat cuțitul, a luat pe Isaac cu el, au luat lemnele, au luat tot ce le trebuia și când Domnul i-a spus, acolo este locul unde vreau să aduci jertfă pe fiul tău, Isaac. În timp ce se urca pe munte, copilul îl întreabă, Tate, avem lemne? Avem cuțitul cu noi. Dar unde este mielul? Unde este mielul? Știți ce a răspuns credința? Știți ce a răspuns unirea credinței cu fapta Domnul va purta de grijă? Poți tu să adopti limbajul acesta în viața ta cotidiană? Poți tu să exprim exprimi așa cum omul acesta a exprimat și a zis, în fața fiului său care îl întreba, unde-i Domnul va porta de grijă. Până în momentul în care a ridicat cuțitul și a fost hotărât să aducă jertvă, pentru că știa că Dumnezeu poate să-l scoată din nou din cenușă pe Isaac. Până în momentul acela a unit cu credința fapta și Domnul a văzut că este foarte puternic în aceasta. Doamne, ajută-ne să depășim declarațiile noastre, ajută-ne, Doamne, să depășim mândria noastră și ajută-ne să putem să devenim desăvârșiți și cu totul destoinici pentru orice lucrare bună. M-am uitat peste predicile pe care Dani, Ted și Călin le-au ținut în timp ce am fost plecat la conferință și am zis, Doamne, ce minunat ești Tu! Cum le îmbin și am fost foarte atent cum aceste trei subiecte au fost conectate la predicile, fără ca ei să se gândească la predicile pe care le-am ținut înainte. Dani, ești tu gata să renunți la ceea ce te oprește, să-ți împlinești chemarea, viziunea și destinul? Ești tu gata să renunți? Sunt lucruri la care va trebui să renunți, relații la care va trebui să renunți, obiceiuri la care va trebui să renunți lucruri la care va trebui să le pui la o parte pentru că nu intră în cadrul priorităților și a sistemului tău de valori. Apoi, Ted, cerințele împlinirii unui vis. Nu renunța la visele tale. Indiferent ce se întâmplă, nu renunța, mergi înainte. Când ai convingerea că visul, vedenia și viziunea pe care tu o ai este de la Dumnezeu, du-te înainte. Nu renunța. Nu renunța puneți credința în acțiune fă pașai credinței așteaptă-te ca ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit să se întâmple și să se împlinească în viața ta și apoi călin biruiește frica la nivelul gândului la nivelul imaginației și la nivelul dependenței Poate ai mai încercat să te schimbi. Poate ai zis, Doamne, trebuie să mă schimb. Poate ai vorbit cu soția ta, poate ai vorbit cu copiii tăi, ai vorbit cu oamenii din jurul tău și ai zis, neapărat trebuie să mă schimb, trebuie să mă schimb, trebuie să fac ceva. Și ai ieșuat. Și acum ție e frică să mai iei decizie. Domnul mai mi-a vorbit, pentru această dimineață, că va trebui să faci câțiva pași prin care să-ți învingi frica. Și am să fac o chemare generală, nu că vreau eu să văd oamenii venind în față, ci Domnul mi-a spus, vreau ca fiecare, în mod responsabil și conștient, să-l dea o decizie de schimbare în viața lui. Și datorită acestui fapt aș vrea să se miște de la locul lor să vină în față și să stea înaintea mea, așa mi-a vorbit Domnul, să stea înaintea mea, și să ridice mâinile în sus ca nevoie de ajutor. Să, pre, să se predea Domnului, să predea volanul vieții lor în mâna mea. Pentru că eu vreau să-i binecuvântez. Vreau să aduc în viața lor schimbări pe care nu le-au văzut. Vreau să aduc în familiile lor binecuvântări pe care poate nu le-au cerut. Dar vin ca urmare a faptului că ei s-au schimbat. Și am toată convingerea. Că Dumnezeu are de lucru în această dimineață și simt puterea și cercetarea Duhului Sfânt. De aceea vreau să vă provoc în această dimineață. Vreau să vă provoc, aș vrea să ne ridicăm în picioare și aș vrea să stăm înaintea Duhului lui Dumnezeu și să spunem Doamne, vreau să mă analizez, Doamne, vreau să văd, Doamne, dacă într-adevăr mi-am dat toate silințele sau am fost leneși și n-am făcut ceea ce trebuia. Vreau, Doamne, în această dimineață, dacă m-am văzut ca Gedeon nimeni de nicăieri, să mă cred că sunt cineva, un copil al Tău, să am o vedere pozitivă despre mine. Vreau, Doamne, să dezvolt relații bune și orice relație care mă trage în jos, am să o întrerup în numele Lui Iisus Hristos. Vreau să fiu responsabil de relațiile pe care le am. Vreau să-mi schimb obiceiurile rele cu obiceiuri bune care mă vor ajuta să cresc spiritual. Vreau să intru în odihna Domnului, să nu mă mai îngrijorez și să nu mă mai stresez. Vreau să păstrez conștiința mea curată și ori de câte ori voi păcătui, voi veni înaintea Domnului cu un duc de păcăință și voi mărturisi păcatul meu. Vreau să unesc credința mea cu fapta și vreau să trăiesc ca un om al lui Dumnezeu sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Aș vrea toți aceia care doresc să facă lucrurile acestea, doresc să facă schimbări în viața lor, aș vrea să vină în față. Aș vrea să venim înaintea Domnului, umplem tot spațiul acesta aici, pentru că vrem să stăm în prezența lui Dumnezeu, vrem să-i arătăm lui Dumnezeu Doamne, vrem să ne schimbăm Doamne, sunt lucruri pe care trebuie să le schimb în viața mea. Am încercat dar n-am reușit să fac lucrul acesta. Am nevoie de ajutorul tău. Aș vrea să vii în această dimineață, să nu te rușinezi, să vii înaintea lui Dumnezeu. Este important să te miști de la locul tău. Este important să faci acești pași ai credinței pe care poate tu n-ai înțeles până acum că trebuie să-i faci. Aș vrea să stai înaintea Lui Dumnezeu. Aș vrea să ridicăm mâinile în sus către Dumnezeu și să-i cerem Lui Dumnezeu. Spune-Lui Dumnezeu ceea ce trebuie să schimbi în viața ta. Vino înaintea Lui și personalizează lucrurile pe care trebuie să le schimbi. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm ca El să lucreze în viața noastră. Haideți să cerem lucrul acesta cu toată credința. Haleluia!